berrien tenoria, Bernadette Argenekin. Eta maulen, esparti negile eta haute txi, ez dira ikus molde berekoak. Maureko espartinaren ezaugahi bat egin nahi, bainan espartin egilek desmartxan gehiago parteak zaile nahi lukete izan, haute txiek dutela hori soberakudeatzen iduritzen zaie. Arnaldo Otegi Ezkerra Berzaleko Euskal Presoaren askatzeko kanpaina bat, badazonbeit hilabete juntan abiatua, astezkenean Belfastetik akulatu dute hori ekitaldi berezibatekin. Bidaiako jenden karabanak, senperetik joanak, atzo, hautetxi eta kirol batasunek pondua egin dute, kirol kaski handeatuak izan dira ibilgailu senpereko kirol asuanta entzunen dugu. Eta aroa, beraz, aro egungo, Charlotte. Arroide, eta berua, gainerat, egia ikan momentean odeyak baditugu eta momentean bat eztapatsa egunen daula, baina pishkanaka eguzkia nagusituko da eta ogeita maag ghadurainu no? aipatzenute egungu. Eta Lehenik gertakari multso bat gaguntan suite bat izan da Donian elloizuneko etxe batean, gau erdit erditan joan dira suhiltzaileak zuiahiduri zabiatua zen elektrikazko tresna batetaik ke fraango bazen eta etxeorttaako bipresuna ke ihesirik ezuntsa ziren, Baionako ospitalerat remanak izana dira etxeko kalteak ez dira hain handdiak izan. Atzo atxalde hastapenean hemezogzi urteko gazte bat soko egtu dute, baigoriko hizpegi aldean marzeiaaldeko gaztea, kuri izabilan bere familiarekin eta bideskatik lejatu da bego bat metra bidearren azpikallderat, helikoptera eremana izan da, ospitalerat eta ez da soko hittze izan mendian, atzo lagunen e gizon batek hautsi du aztal behargia, iratin hiuetan urteko gizon eroriko bat egindu buruan minartu du eta helikopteraz eremana izan da eta suiltzaileak izan dira ere bankan, hoz bimendizaleziren kokatuak guine gaizto batean, harri gohi aldean, eta hortik atera dituzte. Bestalde, miagitzen, Kennedy etorbidean hor skuter batek oinez zabilan lahato noita laurteko gizon bat aurtiki du, gizuna larriki kolpatua izan da, eta ospitalerat eremana. Bestalde, orai, mauleko Espartinaren besta hurbiltzen ari da, esteundajean izanen da, Espartinaren dinamika honean da, bainan, hautetxi eta Espartin egileen artean ez zira beti ados, bainat laguhi. Sibuko Espartin gintza osso untsa ekartenda. Sein presa nausi badia, ehun langilekin eta lanez gaintika dia. Espartinak balio handi ekartende joe bai e Sibiroko irudiai, eta hori esker, sedezu mait abiatuik dia. Hala nula, maoleko herriak egina ahi dian Espartiñaen müjeua edo gano Espartiñaen chor markay bus egiten aien urratxak. Sedez hoiek, sortzen die ez tabaida hautexi eta Espartiñaen presabuian artian. Lehen negoziaketak, jaman onduen algarekin, Espartiña egilek ez die jabo parte hartu nahi lamta aldian izi horrentako. Arrazuak, hautexiek nahi diela sediak espartinen engiliak bigeren maila batetan ezagiz. Mauleko meak dio haikaldiz, bakotsak nahi dila egiten ahal dila, bena hor dela mauleko izanan saintzeko. Ilia, bon, euh, je pense que tout le monde le sait, ilia troa... Fait, enfin, surtout, deux sujets euh, brûlants, c'est... Euh, la Maison de l'Espadri ou le Musee... Penchudutorek badak iziela, certan dien estabaidak. hiu hor Eta esparti nena etxia edo museoa eta IG edo indikator geograficen xortze hau. Komisione honena uxia hannitsk komunikatu da eta hartako sentzun zuzie. Hoida maureko mea, michele txabest. Lantalde bat xortu die eta kumitatu gita lan egitea. Baina lehen bitkuan, ohartu dena finka txela, arauak eta beste, askenian goelana goe hor duse gina higie que c'est eux qui veulent diriger Luraldi hain, haitetsik izan, ez dugu uh, herri bat, uh, abi ahal, uh, holako desmarxo bat eta nun eta uh, unartu egizan den, nik ez da txinatik jinin den produkto bat uh, gainean ez uh, maule edo, hori badu egiteko, ge bena geho, badia gai beste uh, aizale, beste mintzatzele hannitsa dozio horren nugu Eta igandeko espartinaren edo larumbateko espartinaren bestan sei espartin egileetarik biek parte hartuko dute. Arnaldo Otegi eskerra berzaleko aldeko sustengoa hedatzen ari da, kampaina bat abiatu zuten martxuan, Arnaldo Otegi askatu euskal presoak etxera lehimarikin, Arnaldo Otegi eta beste presoen egoera eskualeritikat ezaguta aztea duel eta izen pedura gero eta gehiobiltzen ari da, astezkenean belfasten egin zuten aurkezpena intzahieta. Ogeita lau pertsonek izenpetu zuten, martxoaren ogeita lauean, Bruselan aurkeztu zuten adierazpena. Horietan, Pepe Mujika, Uruguayko presidenteoia, Leila Zanagiza eskubideen ekintzailea, Tarikali idazlea, Desmond Tutu mairet magir eta Adolfo Pérez eskibel bakearen nobel saridunak edo Fermin Muguruza musikaria. Gerozik sustengatzaileen zerrenda doa eta Belfasteko ekitaldian, Judd Collins idazle Irlandarrak, Harold Good iraren armagabetze prozesuaren ikutatzen, Kuskatzaile izanak, Gerrikeli, Sinfeineko parlamentari eta presoiak eta Urkoaiartza amaiurreko senatariak hartu zuten itza. Eta preseski, Urkoaiartzak espikatu digu jendeari harrigarri egiten zaiola, etak armak utzi zituenetik lau urtera, oraindik bakea bultzatu duen pertsona bat preso atxikitzea. Eta, Sinhez Baitzala, bakea bultzatu duen pertsona bat, eta... Haka eragardela, nean jarruzik handelan bat espetxean erutitea orain dik Espainiago bergoa. Oroiteraz dezagun, 2000 eta urrian atxilotu zituztela Arnaldo Otegi eta Eskerra Bertzaleko beste zazpiki de, legez kanpozen batasuna alderdia berriz osatzea leporaturik. Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren zabaleta Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodriguez dira gaur egun preso, sei urtete ardiko kondenarekin bileenak eta sei urteko kondenarekin besteak. Nigeriako elita handerea bere erritik eskapatuik endaiako erretentzio zentruan da eta babesteko eskubidea ezestatua estatua zako. Jareman homosexualetan ajapatuik, haren laguna Nigeriako herri batetako plazan errea izan da, elitak eskapatzea... Kauzitu badu ere, amiketako estadu batuetan sartzea debekatu izantzako, bada jiruazte frantzian dela, Espeiniarateko bidean hendaiako geltokian gelditua, geroztik hendaiako erretentzio zentruan atxikiada. <muchas> Senpereko kirolzelaietan plantatuak ziren bidaiarien karabanak bukal erat joan zirela igandean aipatzen hau zuen atzo. Senpereko hau zapesa kesu da kirol zelaiek izan dira karabana eta ibilgailuekin. Herriko zerbitzu tekniko spuk kirolbatasuneko bat asuneko, eta usier batekin makuretaz pondu bat egindute atzo. Benua ez da inu senpereko kirola suanta on a constaté que le terrain d'honneur n'est pas trop, trop oh, desmachia hundirik, futbol Celaiaren erdia erabilt daike, aldiz beste erdia ez. 50%, es. on va dire, impraticable 50 praticable. et 50% praticable. Aldiz bukatu berri ginuen Celaia oshotki andatua izanda. Sa da. Ce terrain n'est pas praticable pour, pour toute la saison l'entraînement des des joueurs de rugby voilà pour les les les gros dommages on va dire les toilettes qui ont été qui ont été souillées et bien nous avons qui nous a signalé on ausitegiari bildumaigodie on dit que askenunek bidaiarien arduradunak deituak lituske on va dire les du camp du voyage qui se trouve aujourd'hui à beaucoup Igan dian beraz uh, karabanak senperetik uh, joan ziren bokaeraat Baionako portuko Sanbejnakkaian jagi ziren begeun bat karabana badira, Baionako komerzio gambadaren eremu batean, hunek ere jortik joan arraztea galdegindu egin berean. Eta pilotan orai Frantziako xapelketako aste handiko bigarren egunazen atzo, akizetik urbilden zentetien dorten eskoskako finalak ziren helduak uh, B-Mailan Izariko etxegarai eta xamalbi de Xapeldun. bakeko tele txea jo, eta joan egia beharen kontra hoita mar eta jamasei artekoetan baigoriko Frank Berteret markan ariaren ordez Arizan dena eta hiri baen xapeldun asparneko etxe begia etxegaraien kontraboita mag eta hemereetzi. Bestalde atzo, Donia Negaraziko partida hospital eta Bilbao kereman zuten, Monzondarz eta Eskujaren kontra, Behoi eta Amar eta Hogoita Bost, Kambo ko lehiaketako finala hori Echeverri eta Dukazuk irabazi, Lajald eta Shimun Lamberri, Behoi eta Hogoi eta Hameka. Egun, espeletan, Bostonetan, bestetako lehiaketako finala izanenda jokoan,